Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Примарний політ. Розділ 26. Ніж швидко наближався. Але, як не дивно, коли він зник з поля зору біля живота, Єгр не відчув болю ніяково. Натомість він відчув, як перший ремінь, який тримав нарову, розірвався. Її рука знову розмахнулась і гострий, як бритва, ніж вдарив по нейлону. Після того, як вона закінчила розрізати праві ремні, нарова переключилась на ліві, кілька останніх взмахів, і готово. Виявляється, Ірина Нарова. Справжній Джокер у команді Єгера. Вона відштовхнулася від нього і витягла руки та ноги у формі зірки. Єгер бачив, що вона сповільнилась і стабілізувалась. Він пролетів повз. Через кілька хвилин зверху почувся тріск, наче вітрила корабля, що ловив вітер. В небі спалахнув парашут. Нарова стягнула з нього запасний. Без мертвого вантажу другого тіла шанси єгора на виживання раптом трошечки збільшились і вже були не нульові. Кілька довгих секунд він відчайдушно намагався взяти під контроль своє власне обертання, борючись за те, щоб зупинити дикий штопор і стабілізувати себе. Він перебував у вільному падінні десь дві хвилини. Потім ризикнув смикнути за кільце. Над його головою розкрився купол з найтоншого шовку. Йому здалось, ніби якась велетенська рука смикнула його за плечі. Єгер відчув уповільнення від парашута, ніби на автомобілі заїхав в цегляну стіну на колосальній швидкості, і всі подушки безпеки спрацювали одночасно. В голові промайнуло розуміння, що він пройшов шлях від неминучого, стрімкого, смертельного зіткнення з джунглями до рятівного парашута. Точніше, до усвідомлення спритної ручної роботи Нарової, яка врятувала їх обох. Він глянув у гору, щоб переконатись, що там все добре, потягнувся руками до рульових ремнів і дозволив парашуту спустити його. Слава Богу, все нормально. Від закрученого, нудотного виру та шуму вітру вільного падіння світ Єгера перетворився на світ чистої спокійної тиші. На мить він зосередився на тому, щоб проконтролювати серцебиття та як слід прояснити голову, щоб розслабитись. Він глянув на альтмета. Зараз висота 1800 футів. Він щойно. Завершив шлях від смерті до землі довжиною у 28 тисяч футів. Знадобилось 6 секунд, щоб його парашут повністю відкрився. Єгер розгорнув його менш ніж за 10 секунд до того, як врізатись в землю на швидкості 200 км за годину. Це було близько. З такою швидкістю від нього не лишилося б багато. Нічого, що можна було б заскобити з папороті та гнилої деревини. І нічого, щоб товариші могли його поховати. Єгар глянув небо. Крім нарової, інших не було видно. Він опустив налиті кров'ю очі вниз та дослідив поглядом оксамитовий зелений балдахін унизу. Галявини ніде не було видно. Єгар прикинув. Вони з наровою десь за 30 з гаком кілометрів від запланованої зони посадки. Планжа полягав у тому, щоб відкрити парашути на висоті 28 тисяч футів і пролетіти 40 з гаком кілометрів до цієї піщаної коси, але з таким нестабільним стрибком їхня ціль залишалась недосяжною, крім, безперечно, бадьорої та стійкої нарової. Єгр загубив усіх інших членів команди, вони тепер два самотніх парашутиста, що дрейфують крізь спекотне парне повітря і не мають куди сісти. І краще вже не буде. На мить Єгр задумався чи це не його зброя зачепилась за рампу Геркулеса, що призвело до майже смертельного повороту, а як помічники це пропустили. Це їх робота – тримати кожного з трибуна на поготові і слідкувати, щоб він нічим не зачепився. І ще він був упевнений, що добре затягнув свій дробовик перед стрибком. Протягом багатьох років Єгер працював із незліченою кількістю команд-помічників. Незмінно вони були кращими, професіоналами. Вони знали, що тримають життя з трибунів у своїх руках, і що одна маленька помилка може стати фатальною. Лише завдяки щасливій долі, і, треба це визнати, швидкому мисленню нарової, вони обидва ще живі. І помічникам немає сенсу ослабляти кріплення зброї. Це просто не вкладається в голові, хоча насправді до цього моменту вже існує дуже багато чого, що не вкладається. По-перше, Сміті помер. Точніше, був убитий. По-друге, невідомий літак на хвості. По-третє, це. Чи, можливо, хтось із помічників навмисно намагався зірвати стрибок? Єгар не був у цьому впевнений, але почав обдумувати, що ще може піти не так. Як виявилось, дуже багато, бо зараз у нього найголовніша проблема. Після відкриття парашута приземлення найнебезпечніший момент, особливо коли немає відкритої поверхні. Інструктор зі стрибків якось сказав Єгеру, що більшість людей вбиває не вільне падіння, а не правильне приземлення. Єгер наблизився на кілька сотень футів до Нарової. Тепер вони команда з двох осіб. Головний пріоритет – триматись разом до приземлення. І після, бо може статись будь-що. зосередився на тому, щоб уповільнитись, І через кілька секунд відчув слабке шарудіння в повітрі поруч. Нарова. Їхні очі зустрілись. І, незважаючи на епічний ножовий бій в повітрі, вона була спокійною, як чорне море в штиль. Ніби нічого лихого не сталося. Єгер спробував підняти великий палець. Нарова відповіла. Він дав сигнал, що поведе її. Вона коротко кивнула і зайняла позицію на кілька десятків метрів вище. До приземлення лишалось пройти кілька сотень футів. На щастя, Єгер тренувався приземлятись у джунглях. Таке нелегко зробити правильно. І вдається лише найдосвідченішим стрибунам. Але якщо подивитись на трюк, який застосувала Нарова, коли вона звільнилась під час обертання, Єгер вирішив, що у неї такі ж хороші шанси на приземлення, як і у нього. Він оглянув місцевість унизу, щоб знайти клаптик для приземлення. Більшість парашутистів, які приземлялись в джунглі, взагалі цього не планували. Зачасту це льотчики, які стрибали з літака, який або був підбитий, або мав якусь механічну проблему. Такі люди не мали підходу до джунглів. Вони не знали, як вижити. І, як правило, під час приземлення... Вони отримували травми, ламали руки чи ноги, а далі гірше. Часто парашут зачіпався за найвищі гілки, залишаючи парашутиста підвішеним у повітрі. Часто так знаходили марців. Стрибун, який потрапив у таку пастку, мав три варіанти: залишитись підвішеним та сподіватись на порятунок, звільнитись впавши на 60-80 футів у ліс. Або спробувати дістати гілку, якщо вона досить близько і веде на землю. І більшість стрибунів залишалися висіти, оскільки інші варіанти були схожі на самогубство. І поранені, дезорієнтовані, вони страждали від шоку та зневоднення. Ще їх мучили ненажерливі комахи, вони залишалися висіти, чекати на порятунок. Знадобиться кілька днів, щоб померти. Нарової Єгар такого не бажав. Розділ 27 Крізь туман він побачив пляму світлого, жовтовато-зеленого кольору, свіжа рослинність. Вона повинна бути більш листяна, пружна і врожайна. Отож, менше ймовірності, що вони зачепляться за зубчасті кінці гілок. Принаймні, на це сподівався Єгер. Він глянув на альтметр. На той, за допомогою якого він відбивав ніж наровий. Останнє, що він зробив, коли мчав назустріч лісовому пологу, це натиснув кнопку GPS. Він зазначив це місце як точку маршруту, щоб позначити їхнє точне місце розташування, тому що вони не матимуть іншого шансу зробити це найближчим часом. За кілька секунд до приземлення він зібрався відкинути парашут, щоб спуститись на світлішу зелену ділянку. Єгер різко відтягнув обидві ручки парашуту, сповільнюючись, і через мить почув тріск, коли 35-кілограмовий рюкзак навалився на найвищі гілки, розтрощив їх, і зник з поля зору. Єгар підняв ноги, зігнув коліна і підняв руки, щоб захистити груди та обличчя. Ще через секунду він увійшов у листву. Гострі гілки проїхались по його ногах, по плечах, а він мочав у відкриту темрябу. Він заплутався у товстих гілках, задихнувся від болю удару та впав на декілька футів донизу. Перш ніж парашут, зачепився за гілки і притримав його. Хмара з листя та зламаних гілок пронеслася повз. Він намагався дихати. Єгер був неушкоджений і відчував себе, як ніколи живим. Згори пролунав другий гуркіт. Зверху впала нарова, зачепилася за гілки і почала розгойдуватись вперед і назад. Поступово хмара бруду зникла, а снопи сліпучого сонячного світла проникнули крізь отвори, які вони пробили в куполі джунглів. У дзвінкій тиші здавалось, ніби кожна жива істота в джунглях затамувала подих, ніби була вражена тим, що дві такі інопланетні істоти потрапили в їхній світ. Колихання парашутів уповільнилось. — Ти в порядку? — запитав Єгер у Нарової. Після всього пройденого, це перше, що спало йому на думку. Нарова знизила плечима. — Я жива. Ви, мабуть, також. Могло й бути гірше. Єгер хотів було запитати, як саме гірше, але він промовчав. Незважаючи на те, що нарово вільно володіла англійською, її російський акцент залишався сильним, а манера говорити була на диво рівна і беземоційна. Він підняв голову угору і спробував виграшно посміхнутись. На мить я подумав, що ти намагаєшся мене вбити ну, ножем. Вона витріщилась на нього. Якби я хотіла тебе вбити, я б вбила. Єгер вирішив проігнорувати це. «Я намагався стабілізувати нас обох. На виході щось зачепилось і вирвало мою зброю. Я майже вже розібрався, коли ти звільнилась». «Можливо». Нарово коротко подивилась на нього. Її обличчя було порожньою маскою. «Але ти не стабілізувався». Вона відвела погляд. «Якби я не звільнилась, ми б уже були мертвими». Єгер не мав що на це сказати. Він просто намагався добре роздивитись місцевість під ними. У будь будь-якому разі, чому мені хотіти тебе вбивати?» Продовжила Нарова. Містере Єгер, вам потрібно навчитись довіряти команді». Вона подивилась на джунглі. Отже, питання тепер у тому, як звідси спускатись. «Такого тренування у нас в спецназі не було». Тобто тренування на відсічення від тандемного стрибку було? Ні. Але більше не було ніяких варіантів. Нарова зробила паузу. У будь-якому місці, у будь-який час, за будь-яку ціну. Такий наш девіз спецназу. Перш ніж Єгер встиг придумати відповідь, зверху почувся тріск, схожий на вибух. Важка гілка впала вниз та перекинулась на лісову підстилку. Нарова зісковзнула вниз на кілька футів. Частина пошкодженого парашута розірвалась. Вона підвела погляд на єгера. Отже, ти знаєш, як спускатись? Варіант з падінням не розглядаємо. Чи, можливо, мені і з цієї халипи нас витягнути? Єгер похитав головою. Господи, ця жінка нестримна. Але після її фінту з ножем у повітрі він почав сумніватись, чи була вона вбивцею сміті. Це була ідеальна нагода вбити його, але вона цього не зробила. Втім, треба бути з нею обережним, подумав Єгар. А вголос сказав, «Можливо, є спосіб спуститись». Він показав на заплутаний безлад їхніх парашутів на горі. «Але спочатку мені знадобиться твій ніж». Він мав власний. Ніж Гербер, який Раф подарував йому в біоку. Цей ніж тепер мав особливе значення, бо саме цим ножем йому врятували життя. Він носив його в піхвах на грудях. Але Єгер хотів побачити, чи Нарова віддасть зброю, яка ледь не розрізала йому кишки. Жінка навіть не вагалась. «Ніж дам, але не загуби його, це мій старий друг». Вона потягнулась до зброї, відстібнула її, взяла вістря в руку і кинула. Лови. крикнула вона. Ніж, який спіймав єгр, виглядав знайомим. Секунду він крутив його в руках. Тонке, самедюймове конічне лезо виблискувало на сонці. Ніяких сумнівів. Ніж, схожа на той, що лежав у скрині дідуся Теда в квартирі єгера, в замку Вардур. Коли Єгеру виповнилось шістнадцять, його дідусь дозволив оголити той ніж, коли вони вдвох задоволено пихкали люлькою. Димний ароматний запах повернувся до Єгера, як і назва ножа, що була вибита на руків'ї. Він огледів ніж нарової, потім опустив на неї оцінювальний погляд. «Гарно, бойовий ніж фейрберна Сакса!» — Урожай Другої світової війни, якщо не помиляюсь. — Так і є. Нарова злизала плечима. — Цей ніж положив дуже багато німців. Єгер подивився у відповідь. — Ти думаєш, тут ми будемо вбивати німців? У відповідь Нарова зухвало повторила слова дядечка Джо. — Сьогодні Німеччина, а завтра весь світ. — Ти знаєш, мало ймовірно, що на цьому літаку хтось є живий. У тоні Єгора прокралась нотка сарказму. Після сімдесяти з гаком років у глибинах Амазонки я б сказав, це майже неможливо. Нарова недобре зиркнула на нього. Ти думаєш, я цього не знаю? Можливо, ти б зробив щось корисне, містере керівнику експедиції? Можливо, для початку витягнеш нас із тієї халепи, у яку сам і втягнув. Розділ двадцять восьмий. Єгер пояснив Нарової, що він придумав. Аварійний парашут, який жінка була змушена вдягнути, був меншим, ніж його власний BT-80. Здавалось, він сильно пошкодився, коли вона врізалась у верхівки дерев. Тому Єгер запропонував стабілізувати обидва парашута та утворити одну опорну точку, з якої можна спуститись на землю. Після пояснень вони почали звільнятися від рюкзаків, які досі висіли на мотузках внизу. Спорядження пробилось крізь шари рослинності і з чітко чутним стуком приземлилось на лісову галявину далеко внизу. Якщо б воно лишилось висіти під ними, то нічого б не вийшло. Потім він наказав Нарової розгойдатись до нього. І зробив те саме. Вони тримались за ремені парашута, обертались то в одну, то в іншу сторону, гойдались, допоки не схопились один за одного. Ноги єгера намацали тіло нарової та обхопили стегна. Його руки схопили її за тулуб і міцно притиснули до себе. Тепер вони разом, у точці посередині між двома парашутами. Але на відміну від тандемного стрибка, вони з'єднались лицем до лиця та закріпились за допомогою деподібного металевого кільця з пружинним затискачем. Єгар відчував себе незручно. Він майже кипів через товстий громісткий костюм виживання та через решту спорядження Хейхоу. Використовуючи другий карабін, він міцно зафіксував парашути разом біля основи їхнього оснащення, у найвужчому місці кожного. Потім дістав відрізок паракорду, високоміцного шнура кольору хакі, товщиною приблизно як звичайний шнурок для прання, але надзвичайно міцний. Паракорд мав 500-фунтове розривне напруження, а Єгер подвоїв його, щоб бути певним. Він двічі протягнув його, через страховий інструмент для спуску альпіністів. Це забезпечить додаткове тарття. Решту паракорду він розгорнув під собою, дозволив йому впасти приблизно на 100 футів до землі. Нарешті він закріпив страхувальний пристрій на карабіні, прикріпленому до його нагрудного ременя. Так вони з наровою закріпились до імпровізованої паракордової мотузки. Лишилось відсікти себе від парашутів та виконати вільний спуск на землю. І він і Нарова зірвали шолом, маску та окуляри, кинувши їх вниз на лісову підстилку. Єгар спітнів після всіх навантажень і відчував, як під струмками стікає по його обличчю, намочуючи при цьому передню частину його одягу, там, де він притискався до Нарової. Це було схоже на конкурс мокрих майок, тільки зблизька та особисто. Він відчував собою кожен контур її тіла. «Я відчуваю, що тобі незручно», – зауважила Нарова. У її голосі було якесь дивне механічне звучання. Така близькість може бути необхідною з кількох причин. Перша – практична. Друга – поділитись теплом. Третя – секс. Зараз це причина номер один. Залишайся зосередженим на роботі. Бла-бла-бла, подумав Єгер. Хто б повірив, що я опинюсь в пастці джунглів зі Сніговою Королевою. Отже, я досі у твоїх обіймах. Категорично продовжила Нарова. І показала вгору. Щоб ти не задумав, давай поспішати. Єгер подивився на гору. В трьох футах над його головою висів величезний павук, розміром з руку, і ще здавався напівсяючим і сріблястим у напівтемряві. Він бачив, як його злісні червоні очі блищать, як рухається волога паща його щелепи. Павук підняв передні лапи, агресивно махнув ними, підлазячи ближче. І що ще гірше... Єгер бачив його ікла, ймовірно наповнені отрутою. Він змахнув ножем нарової, готовий розрізати його на шматки, але рука жінки зупинила його. Не треба, прошипіла вона. Вона витягла запасний ніж, і навіть, не діставши його спіхв, просунула вузьким кінцем підволохати тіло павука і підкинула того в повітря. Нарова не зводила очей з верхівок дерев. «Я вбиваю лише тоді, коли потрібно, і коли це розумно». Єгер ще краще придивився на гору. До них повзло ще багато павукоподібних істот. Здавалось, ніби їх парашути ожили разом із павуками. «Це фаневтрія, продовжувала Нарова. «Вбивця по-грецьки. Мабуть, при приземленні ми потрапили в гніздо». Вона глянула на нього. Якщо він піднімає вдибки передні лапи, це захисна поза. Якщо атакувати, його тіло видасть запах, який попередить його братів і сестер. Тоді вони справді атакують. Отрута містить нейротоксин PHTX3 з симптомами як від нервово-паралітичного газу, втратам язового контролю та дихання з подальшим паралічем та асфіксією. — Як скажете, докторе, смерть? — пробурмотів Єгар. Вона зиркнула у відповідь. — Я буду їх відбивати, а ти витягуй нас звідси. Єгар своїм ножем почав розрізати товсту смугу схожого на полотно матеріалу, який з'єднував парашутну обв'язку зі снастями. Він бачив, як нішнаровий метався вперед і відштовхував другого, третього, четвертого павука. Вона відбивала все більше і більше істот, а він помітив, що вона одного пропустила. Павук тягнувся до нього, передні лапки піднялись вгору, ікла були лише за кілька дюймів від його голої руки. Діючи інстинктивно, він махнув ножем у сторону істоти. Поранений павук згорнувся в клубок і впав на лісову підстилку. Щойно це сталося, Єгар почув клацаючий сигнал тривоги, що передався від одного павука до іншого. Вони відчули, що один з них помер. Як один павуки кинулись в атаку. А ось тепер вони розлютились, прошипіла Нарова. Вона дістала другий ніж і махала ліворуч і праворуч, завдаючи ударів по щиплячій масі павукоподібних. Після кількох секунд він звільнив нарову. Вона впала на кілька футів, перш ніж страховий механізм притримав її. На якусь частку секунди Єгер напружився. Здалось, що його парашут порвався під зайвою вагою, але, на щастя, той міцно тримався. Він простягнув руку над головою та одним ударом відрізав себе від оснащення. Секунду чи дві вони падали. Мотузка паракорду шипіла крізь страхувальну пластину, аж доки Єгер не вирішив, що вони вже поза досяжністю армії смертоносних павуків. Єгер стиснув паракорд і міцно натягнув. Тартя об страхувальну пластину сповільнило їх падіння. Тепер вони бовтались на паракорді приблизно тридцятьма футами нижче своїх парашутів, які тепер перетворились на кипучу масу розлючених і дуже токсичних павуків. Єгар був би радий не бачити таких павуків ніколи, принаймні живими. Ледве він встиг подумати про це, як перший із сріблястих павуків кинувся за ними. Він пірнув вертикально вниз на тонкій нитці павутинного шовку. У відповідь Єгар відпустив паракорд, і вони з наровою Почали падати. Розділ 29 Вони ледь опустились на десять футів, як огидним ривком зупинились. Один з ременів у костюмі Хейхо Нарової застряг у страхувальному пристрої, заклинивши його. Єгер вилаявся. Вільною рукою він схопився за ремінь і спробував вирвати його. І коли це зробив, то відчув, як щось м'яке і кістряве приземлилось в його волосся з сердитим, булькаючим шипінням. Гостре, як бритва лезо, пронеслось всього в міліметрі над його головою. Єгар відчув, як кінчик ножа врізався в павука, який в агонії втратив кватку і впав. Знову і знову ножі нарової прорізали тіні. Вона відбивалась від павуків. А Єгер пробував звільнити впертий ремінь. Нарешті йому вдалося. Вони рванули вниз. Вона виставила одну руку перед його обличчям. Єгер помітив, що вона лівша. На верхній половині її долоні Розтікався жахливий, червонувато чорний узор. Він бачив два виразні сліди від укусів. Її очі горіли від болю. «Якщо ти вб'єш одного такого павука, вони всі нападуть», – нагадала вона. «Жертви описують біль від укусу як такий, ніби вогонь тече по венах. Це досить точний опис». Єгер втратив дар мови. Нарову вкусив один з павуків, але вона навіть не закричала. Більш того, він зараз втратить одного з членів експедиції, ще до початку. У мене є протиотрута. Він глянув униз. Вона у рюкзаку. Ми повинні спуститись і швидко. Єгер смикнув правою рукою, і мотузка з паракорду зашипіла крізь страхувальний пристрій швидше. Вони вдвох на повній швидкості впали на землю. Він подякував своїм рукавичкам, бо паракорд, навіть складений навпіл, був досить тонким і гострим, як бритва. Його не можна було тримати голими руками. Удар землі при приземленні він прийняв на себе. Зазвичай така система просто уповільняє і робить приземлення більш стабільним. Проте так вони б не випередили павуків. А ще доведеться шукати протиотруту в рюкзаку. Вони приземлились в темряві. Дуже мало сонячного світла проникало крізь полог джунглів. Близько 90% доступного освітлення поглиналось масою голодної рослинності, що нашаровувалось зверху. Допоки очі не звикнуть до низького рівня освітлення, Буде важко помітити будь-яку небезпеку, наприклад, павуків. Єгер був майже впевнений, що жоден павук не переслідуватиме їх так довго. Але одного вкушеного члена експедиції говорив сам за себе. Він глянув вгору. У дивному сонячному промінні, що проникав у лісову глибину, він міг розглядіти безліч шовкових ниток, що зловісно блищали і опускали блискучий пучок отруйної смерті. Неймовірно, але павуки все ще наближались, і, судячи з усього, Нарова не в змозі зрушити з місця. Єгар відтягнув її на кілька ярдів в бік і дістав дробовик. Він направив зброю в напрямку ворога і відкрив вогонь. Кабум! Кабум! Кабум! Кабум! Банеллі – помповий дробовик. Має магазина на сім набоїв. Кожен заряджений свинцевим дробом калібру 9 мм. Хвиля гранул розривала павукоподібних. Кабум! Кабум! Кабум! Останні постріли стались, коли орда павуків практично вже сиділа на кінці ствола дробовика. Постріл перетворив їх на павукове пюре. Це саме те, що подобалось єгеру в Бенелі. Просто спрямувати його в загальному напрямку і натиснути на гачок. Хоча він ніколи і не використовував таку зброю проти павуків. Залишкове відлуння від масивних стовбурів дерев пролунало в обидва боки. Він почув панічні крики чогось, схожого на загін приматів, високо в верхівках дерев. Шум пострілів був оглушливим і зловісним. Без сумніву, єгар щойно повідомив про їхнє прибуття всім, хто має вуха. Але, чорт забирай, треба потрібно було щось зі справжньою вогневою міцю, щоб впоратись з хвилою павуків. І дробовик. Безперечно був створений для такої роботи. Він перекинув зброю через спину і відрізав нарову від паракорду. Потім ще трохи відтягнув її по гнилому листю та тонкому піщаному ґрунті та приклав її до одного з кількох перевернутих віподібних коренів, що вилазили з основи масивного дерева. Тропічний ліс був замком, побудованим на піску. Грунт під джунглями був тонкий. В умовах сильної вологості та спеки мертва рослинність, як правило, швидко гниє, а поживні речовини, що виділяються, швидко переробляються як рослинами, так і тваринами. Більшість коренів проникали всього в сантиметри підний ґрунт. Єгер кинувся назад за рюкзаком. Він був знайомий з ефектами такого нейротоксину, як цей. Зараза вбивала, атакуючи нервову систему, роблячи це таким чином, що нервові закінчення постійно боліли. Звідси і жахливі посмикування, і конвульсії, які вже починала проявляти нарова. Смерть зазвичай наставала через нездатність м'язів, що беруть участь у диханні, підтримувати нормальне функціонування. Тіло в буквальному сенсі задихалось. Лікування вимагало триразової ін'єкції антидоту нервово-паралітичної речовини комбопен у швидкій послідовності. Це дозволить усунути симптоми отруєння. Але нарової також може знадобитись і інші ліки, щоб допомогти відновити належне функціонування м'язів які контролювали її дихання. Єгер схопив аптечку та намацав шприци та флакони. На щастя, вони добре запаковані, і більшість з них, здавалось, пережили падіння. Він приготував перший укол, підняв його над головою і встромив велику голку з ліками в жінку. Розділ тридцятий він закінчив з лікуванням через п'ять хвилин. Нарова все ще була у свідомості, але її нудило. Дихання було поверхневим. Жінка сильно смикалась та спазмувала. Минуло лише кілька хвилин від отримання укусу і до того, як єгер вів їй проти отруту. Але навіть у такому випадку був шанс, що отрута павука може вбити. Допомігши їй вибратися з громісткого спорядження Хей-Хоу, Єгер попросив її пити якомога більше води з пляшки, яку поставив біля неї. Наровій потрібно підтримувати гідрацію, оскільки вода допомагає вивести найгірші токсини. Сам Єгер теж роздягся і залишився в жорстких бабовняних бойових штанах і футболці. Одяг все ще був мокрий від поту. Єгар підрахував, вологість тут десь плюс-мінус 90%. Незважаючи на сильну тропічну спеку, під ніколи не буде випаровуватись, бо повітря вже насичене водяною парою. Допоки експедиція буде в джунглях, її члени завжди будуть мокрими. Краще просто звикнути до цього. Єгер тряхнув головою, щоб зібратись з думками. Було 0903 золузького часу, коли вони приземлились на верхівки дерев. Добру годину вони спускались. Тобто вже 1.03.0 по золузьки. Вони дуже і дуже запізнювались. І такої ситуації не було ні в одному з найгірших сценаріїв, які накидав собі Єгер перед стрибком. Один з інструкторів САС якось сказав йому, що жоден план не витримує першого контакту з ворогом. Чорт забирай, це виявилось правдою. Якщо взяти до уваги стрибок в Амазонку з висоти 30 тисяч футів, з закріпленою на тобі російською сніговою королевою, він подивився на рюкзак. 75-літровий зелений Елі Спек Берген, американський розроблений для джунглів. На відміну від багатьох великих рюкзаків, він мав металеву раму, яка утримувала його на добрих два дюйма або більше від спини, дозволяючи стікати вниз найбільшому водоспаду поту. Таким чином він зменшував ризик пітниці або натирання стегом та плечей. Більшість великих рюкзаків, як правило, мали широке тіло, та підсумки, що стирчали з боку. А отже, вони були ширші за плечі і чіплялись за ліс. Еліс-пек був тоншим зверху і ширшим знизу. Всі підсумки чіплялись ззаду. Таким чином Єгер був впевнений, що зможе протиснутися будь-де. Рюкзак оббитий міцною гумою, що робило його водонепроникним, і давало достатньо плавучості. Єгр перебрав в міст. Як він і побоювався, не все пережило падіння. У супутникового телефону тріснув екран. Коли Єгар спробував увімкнути його, нічого не сталося. Він витяг мапу. На щастя, вони були майже незнищенними, він до того ж заламінував її, щоб зробити напів воду непроникною, і мапа вже була відкрита на потрібній сторінці або, можливо, на потрібній сторінці. Біда в тому, що вони з Наровою приземлились десь за 40 кілометрів, або й більше, від наміченої точки приземлення. Використовуючи рюкзак як сидіння, він спарся на корінь і втупився в мапу. За допомогою GPS-навігатора на зап'ясті він побачив точку маршруту, яку вбив за кілька хвилин до того, як зануритися в навіз джунглів. Потім знайшов це місце на мапі, і одразу побачив, де саме вони знаходяться. Так, становище скрутне. Вони за 27 кілометрів на північний схід від передбачуваної точки приземлення. Погано, але могло бути й гірше. Між ними широкий вигин Ріо-де-Лос-Діос. Якщо припустити, що решта команди експедиції дісталась до піщаної коси, як і було задумано, Вода знаходилась якраз між ними, обійти річку неможливо, Єгер знав про це. Крім того, 27 кілометрів з пораненою жінкою досить складний шлях. Вони узгодили дії, якщо хтось не зможе потрапити в зону приземлення. План полягав у тому, що решта команди повинна прочекати 48 годин, якщо зникла людина на той час не з'явиться. Наступною точкою зустрічі вважається характерний вигин річки, приблизно за день шляху вниз за течією. ріо Делос Діос діо стекла в напрямку загубленого літака. Ось чому вони вирішили зробити саме цю піщану косу місцем приземлення. Подорож звідти річкою повинна була виявитись порівняно легким способом пересування через джунглі. Піщана коса була близько. Це означало, що у них є 48 годин, щоб дістатись туди. Якщо вони зазнають невдачі, основна частина експедиції вирушить далі, і Єгри з Наровою, швидше за все, ніколи не наздоженуть їх. І ще навіть немає можливості зв'язатись з кимось, щоб повідомити про те, що сталося, навіть якщо Єгеру вдасться якимось чином запустити телефон. Було дуже мало шансів, що він спіймає сигнал. Супутниковий телефон найкраще працював при чистому небі, щоб без перешкод отримувати сигнали від супутників. Крім того, окрім Нарової, існувала ще одна проблема. Полковник Евандро ставився до точного місцезнаходження літака з найсуворішою таємницею. Він був готовий передати координати Єгеру особисто, Єгер, у свою чергу, погодився залишити це місце в таємниці, бо сумнівався, кому він може довіряти у команді. Він планував проінформувати решту експедиції про точний маршрут, коли вони опиняться на землі на піщаній косі. Але коли він розробляв аварійний план, то навіть і не думав, що це він не зможе потрапити в зону посадки. На даний момент ніхто не знав координат, а це означало, що експедиція буде рухатись на осліп. Єгар глянув на нарову. Її стан начебто погіршувався. Рукою вона трималась за місце укусу. Її обличчя було слизьке від поту, а шкіра набула хворобливої смертельної блідості. Він зробив кілька глибоких вдихів. І йшлось вже не просто про експедицію. Тепер це питання життя і смерті. Ситуація виживання. І від рішень, яке він прийматиме, залежить, чи переживуть вони з наровою цю пригоду. Кінець шостої частини. Як ваша ласка, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Почуємось!